E allora, miracolo, miracolo, proprio mentre annunciavamo la trasmissione solo via streaming, è ritornata la corrente elettrica, quindi anche via etere. Allora, siamo contenti, vi salutiamo di nuovo, a voi che ci ascoltate via etere, perché abbiamo già salutato quelli che ci ascoltano via internet. Quindi entro via Massima inizia, questa volta giustificata, con notevole ritardo, quindi accorceremo la trasmissione. È l'ultima trasmissione di oggi, del, diciamo della stagione 2011-12, e siamo qui con uh, alcuni compagni e compagne per fare una chiacchierata, una libera chiacchierata tra noi e con voi. Ovviamente, chi volesse intervenire per commenti, suggerimenti, critiche. 06:49:17:50. Allora eh, vuole cominciare Paolo con una gli faccio magari una domanda io, perché eh, insomma i movimenti per l'acqua pubblica stanno nell'occhio del ciclone, stanno contrastando con tutte le loro forze la, la volontà veramente liberticida e antidemocratica del sindaco Alemanno che mh, fregandosene appunto di tutte le regole eh, di correttezza e di democrazia vuole approvare a tutti i costi. La privatizzazione del 21% di ECEA, il 21% di quel 51% che è ancora in mano, eh, diciamo, ancora di proprietà di Roma Capitale. E quindi io adesso ti chiedo diciamo, un brevissimo aggiornamento su questa attualità, però poi anche una valutazione sulla vostra partecipazione. c'è anche chiara questa sera sulla vostra partecipazione come Mo movimento per l'acqua e anche come geologi senza frontiere che eh, appunto avete fatto trasmissioni anche sull'altro enorme problema italiano che è quello del dissesto idrogeologico e quest'anno anche tanto per gradire dei terremoti sì iniziamo dalla questione più prettamente romana della del tentativo di privatizzazione della cea una vicenda che ormai va avanti da qualche mese qua a roma eh, che ha visto una fortissima mobilitazione da parte di tantissime realtà a partire dal coordinamento romano acqua pubblica ma anche altre realtà sociali che che Si occupano di tantissime tematiche qua su Roma e anche delle forze politiche di opposizione che sono presenti in, in Campidoglio e non, e non solo. E, che cosa sta succedendo attualmente? Probabilmente tutte, uh, tutte e tutti avrete visto, o sentito parlare della la, la scorsa settimana e insomma un po' la. La, la Baruffa e la Bagar che c'è stato in Consiglio Comunale dopo il tentativo di blitz, di colpe da parte della, della maggioranza con una votazione assolutamente illegittima eh, che tendeva sostanzialmente a sospendere il dibattito in, in aula a Giulio Cesare per poter procedere diciamo, direttamente. alla discussione sugli emendamenti e poi come è avvenuto la presentazione di un maxi emendamento chiamato appunto emendamento killer perché annullerebbe anche quel tipo di discussione quindi un golpe proprio perché eh, fa sì che non, non si discuta neanche in consiglio comunale non se ne è discusso nella città ma Alemanno non ne vuole discutere neanche in consiglio comunale di un tema così importante, soprattutto e a maggior ragione dopo che ci sono stati i referendum dell'anno scorso, e quindi il tema della, della periodizzazione della CEA e quindi anche del, dell'acqua nella, nella nostra città. E, C'è stata appunto una forte mobilitazione anche in Aula e le aggressioni che, sono, che hanno subito sia... Le attiviste e gli attivisti ma anche i consiglieri di minoranza da parte dei facinorosi del, del PDL sono davanti agli occhi di tutti. Le forzature continuano oggi anche eh, in, commissione, in commissione bilancio dove è tornata sostanzialmente la discussione. Anche lì si vuole azzerare tutto, tutto il dibattito per passare direttamente alla votazione sulla delibera 32 che è quella che appunto... Eh, porterebbe alla privatizzazione dei, di Acea ora eh, per tornare un po' all'attualità quello che mh, stiamo pensando di mettere in campo come appunto coalizione Roma non si vende è una grossa iniziativa per giovedì 21 giugno nel pomeriggio diciamo a partire dalle 15 ma visto l'avvento e l'arrivo di Scipione l'africano Eh, credo che verrà leggermente ritardata però diciamo a partire dalle ore 15 in piazza del Campidoglio eh, saremo presenti in massa proprio per presidiare ancora una volta democraticamente quel luogo e per dimostrare ad Alemanno che c'è una città che non vuole sottostare a, ai, suoi, ai suoi dettami quindi invitiamo tutti, tutti a partecipare a questo presidio democratico che appunto riguarda sia da una parte appunto il no alla privatizzazione dell'acqua ma eh, visto gli, le ultime vicende anche al rispetto del, degli elementi basilari diciamo, della democrazia in questa città perché ci sembra fondamentale doverlo, doverlo ribadire ancora una volta di fronte a questa a quest amministrazione quindi l'invito è questo e io mh, due parole sul bilancio diciamo, di, di quest'anno di entropia massima Credo che, eh, almeno per quanto mi riguarda, visto che siamo stati qui presenti una volta al mese e abbiamo così aggiornato, informato e discusso su diverse questioni che riguardano il Movimento per l'Acqua qui a Roma, ma, ma non solo. Eh, abbiamo vissuto insieme sostanzialmente un, un anno eh, di controattacchi dopo, dopo il referendum e credo che sia stato importante che eh, ci sia un, uno spazio di, di discussione in cui diciamo tanti e tante possano essere informate su quello che realmente accade, visto che tante cose non si sanno, non, non vengono dette e non vengono, e non vengono scritte. Quindi io sono assolutamente felice e contento di aver uh, potuto partecipare a questa trasmissione e credo che il prossimo anno, Ci ritroveremo ancora una volta anche e soprattutto perché appunto come stiamo vedendo appunto dalle ultime, dalle ultime vicende la battaglia per la difesa dell'acqua continua e continuerà anche nel prossimo futuro e quindi ci fa piacere anche viverla seppur a distanza insieme a, a tutte e tutti, tutti voi. Lascio la parola a Chiara che magari ci dice un po' sull'altro aspetto che abbiamo seguito che appunto è quello della... salvaguardia del territorio, di sesto e anche le ultime vicende emiliane sui sismi. No, Io veramente solo due parole, ovviamente condivido a la, la valutazione di Paolo e, e di sicuro ne stavamo parlando prima, ci, ci rivedremo, ci risentiremo a settembre. E, diciamo quello che, che Potrebbe essere mh, un, un po' un rilancio anche rispetto al... visto che questa è comunque una trasmissione appunto condivisa, nel senso siamo più, più menti, più unità che si occupano di, di aspetti diversi della, della vita quotidiana poi, dopo tutto. E, mh, sarebbe, sarebbe bello avere una... un riscontro da parte eh, degli ascoltatori anche su, diciamo, um, come, come vorreste uh, che, che, mh, uh, che la trasmissione continui, nel senso, um, vi piace questa trasmissione, <ride> quanto e cosa potrebbe uh, interessare di più e su cosa Eh, su cosa mh, ci suggerite di concentrarci di più, di sicuro diciamo noi appunto come, come Geologia Senza Frontiere saremo, continueremo a essere presenti sia sugli aspetti eh, del, del movimento eh, del forum eh, per l'acqua. Sia appunto dagli aspetti più ehm, diciamo che riguardano il, il territorio, quindi sia il dissesto idrogeologico in, in primis, sia tutte eh, quelle, eh, quelle occasioni, come appunto eh, l'ultimo terremoto in Emilia, ma eh, come, come succede molto spesso poi in Italia tra appunto, alluvioni, terremoti. e eh, situazioni che vengono gestite sempre in, in emergenza, cercare sempre più eh, di, di parlare della, della prevenzione della, e, e dell'informazione, quindi quello che poi cerchiamo di fare anche attraverso... questo strumento ottimo che è eh, la radio quindi un, un, un saluto a tutti e tutte e ci risentiamo a settembre sì forse anche ottobre visto che quest'anno abbiamo cominciato un po più in ritardo anche per i molteplici impegni Adesso facciamo una breve pausa musicale ricordando il numero di telefono 06 17 50 prima di affrontare un altro argomento con Davide che oggi è tornato appunto in trasmissione e non, non abbiamo la presenza di Alberto o Daniela, non so, non riusciamo a metterci in contatto telefonico con loro ma eh, li abbiamo sentiti appunto la settimana scorsa. Allora sentiamo Johnny Winter. Put iodine in my coffee, the red poison in my bread. Uh, every time I get a little sleepy, you speak aloud in my beard. You so mean, so mean, little girl. You should get that out, leave me free. Oh, you know what I'm talking about, honey. Now oh, you have to pray for me to love you I pray the drive goes every way E allora, Onda Rossa 87.9, entropia massima, siamo sull'ultima trasmissione. Controllo e eh, telematica, un uh, argomento attualissimo che uh, ha sempre nuovi sviluppi, eh, spesso negativi, ma a volte anche positivi perché, per esempio, appuntamenti come l'Hack Meeting sono un forum uh, spesso anche internazionale. che permette di fare il punto su quelle che sono eh, le risposte no? antagoniste la lotta che anche su questo piano è giusta e fondamentale sviluppare io lascio la parola a Davide poi tornando sul mio pallino fisso che poi vi dirò eh, riguardo a una certa lotta che si può fare in campo informatico Eh sì, è un altro dei temi che trattiamo è entropia massima Parliamo di nocività e anche questa lo è, una delle nocività del capitalismo, ovvero eh, il controllo sulle nostre vite eh, che quindi genera la possibilità eh, di repressione. Di fatto noi stiamo già vivendo una repressione da, da, da alcuni decenni, eh, favorita evidentemente dall'avvento delle tecnologie eh, informatiche e della telematica eh, più in generale. Quindi non si parla solamente di informatica, ma si parla anche di altri strumenti atti a comunicare, quali i cellulari, ad esempio, lo abbiamo fatto durante queste trasmissioni. La loro nocività non si limita solo all'aspetto delle onde elettromagnetiche, controverso come abbiamo visto, ehm, ma certamente non sottovalutabile, ma anche, ancora una volta, all'aspetto di, eh, di controllo che si riesce a esercitare su, su di noi per il fatto che si conosce la posizione eh, dove, dove, dove tutti e tutte si trovano, quello che ci diciamo, chi, chi, con chi parliamo, eccetera. Ecco, quindi una cosa del genere eh, a livello informatico si moltiplica a livello esponenziale E, e quindi sostanzialmente eh, genera una situazione veramente pericolosa. Perché? Perché noi vogliamo eh, a tutti i costi dire, e quest'anno l'abbiamo fatto con questa trasmissione, che il capitalismo nuoce gravemente alla salute. E, e lo diciamo non solo perché eh, i cittadini e le cittadine che, che lavorano sono sottoposte a uno sfruttamento ma anche perché eh, gli stessi e le stesse sono sottoposte a eh, forme di inquinamento eh, devastanti e, e, e dunque noi vogliamo, eh, vogliamo dire ancora una volta che Non è riformabile in alcun modo, durante la nostra trasmissione ci occupiamo anche eh, di buone pratiche, le suggeriamo, ma non certamente perché pensiamo che esse possano essere integrate all'interno di una riforma del sistema che secondo noi... È impossibile, ma credo che non si tratti neanche più di un'opinione, ma praticamente di un fatto. È sufficiente osservare quello che sta succedendo e che viene denunciato eh, da anni in modo totalmente inascoltato. Quindi noi ci vogliamo eh, mobilitare su questo fronte. Attenzione perché eh, la repressione e il controllo sono un ostacolo. tattico, gravissimo, cioè noi non possiamo sostanzialmente fare attivismo politico in maniera completamente libera eh, da condizionamenti, da censure, da rischi, eh, perché eh, questo controllo viene esercitato. Ma poi c'è anche una ragione più strategica, ormai eh, queste tecnologie hanno creato eh, una, una vera e propria vita parallela a quella fisica, la vita, la vita virtuale che Che si pratica eh, semplicemente eh, navigando nella rete internet, usufruendo dei servizi, eh, comunicando con altre persone attraverso questa rete. Ehm, e creandosi anche opportunità eh, di, di relazione e di scambi sulla rete, per cui anche a livello strategico non possiamo eh, rimanere. Eh, indifferenti a quello che, a quello che succede, e, è un tema che, eh, che va affrontato anche se sembra talvolta secondario rispetto ad altre gravi eh, catastrofi che noi descriviamo durante le trasmissioni, quindi vogliamo porre l'accento anche su questo aspetto per le due ragioni, quindi quella eh, tattica e quella strategica. La, la domanda che ti faccio te l'ho già fatta in passato però io credo che sia sempre un tema di attualità il, il dominio ormai dittatoriale non, non è una parola esagerata è una parola reale pensiamo soltanto all'esempio della Grecia e a quello che deve subire quel popolo e, il dominio dittatoriale del capitale finanziario è ormai evidente a tutti soprattutto a partire dall'ultima crisi nata negli Stati Uniti nel 2007-2008 e tutt'altro che risolta, anzi, in via di aggravamento, soprattutto in Europa. Ora, il nesso con la telematica e con internet è immediato, almeno dovrebbe esserlo, perché la liberalizzazione dei capitali, decisa nel corso degli anni Ottanta e poi via via, approfonditasi, grazie appunto a decisioni anche legislative, e governative dei paesi più influenti, E poggia tecnicamente e tecnologicamente su una cosa fondamentale che sono gli scambi in tempo reale, cioè in tempo infinitesimale, rapidissimo attraverso la rete, ovviamente una rete protetta, super protetta e super difesa nella quale viaggiano eh, migliaia di miliardi di dollari o di euro insomma sono sempre cifre incredibili eh, leggevo dall'ultimo libro di Samira Amin. tempo fa che un grande economista marxista egiziano ormai ottantenne ma molto lucido ancora eh, che eh, tra le tante cose insomma lui quantificava nel 2007 la diciamo il rapporto tra eh, il valore del, degli scambi finanziari e il valore del pil mondiale allora il rapporto è di 2000 Uh, milioni uh, dunque mm, 2 milioni di miliardi di, di dollari a confronto di mila che è il PIL mondiale di tutto il mondo, e mila miliardi è invece il totale degli scambi commerciali. Quindi un rapporto di 41. È evidente che il peso della finanza. è assolutamente preponderante e condiziona uh, anche l'allocazione, la, la distribuzione di queste risorse, no? perché è chiaro che se tutta questa massa di enorme di miliardi viaggia solo per incrementare i propri profitti speculando sulle differenze di interessi, scambi, vendite, eccetera, ne, nello spazio di, di, di, di pochi millesimi di secondo, perché funzionano giorno e notte, altro dato che ricordo io, ho letto già da qualche anno, Ormai il 70% degli scambi funzionano in automatico secondo algoritmi già preparati. Quindi non ci sono delle persone che decidono materialmente compra questo vendi quello. È già impostato e la macchina va tranquilla. Eh, questi potenti server scambiano appunto senza più confini in qualsiasi paese del mondo, titoli pubblici, azioni. E insomma è una macchina infernale che ovviamente non gliene può fregare di meno che con un click di mouse anzi neanche di mouse di programma Manda sull'astrico milioni di persone. Ecco, rende più facile la vita del burattinaio che sta sopra la macchina. Sì, eh. i burattinai in effetti non sono molti, quindi si può anche assimilare a, a, a un unicum, no? perché si parla di insomma, chi conta veramente sono poche centinaia di persone nel mondo, uh -huh. forse qualche migliaio, ma insomma rispetto a 7 miliardi cioè, la proporzione è assolutamente ridicola. No? E anzi, sì, sì, si parla di 500 famiglie nel mondo che detengono. La massima parte della, della ricchezza mondiale. Se poi pensiamo appunto a quello che è il potere finanziario, siamo vicini al 100%, io credo. Ora, eh, il nesso qual è diciamo il mio palino fisso? E la lotta, mh, diciamo, tra gli oppressi e gli oppressori si è svolta nei secoli, nei millenni, sempre in ogni campo. Come è possibile pensare, immagino io che mh, Ci sia un santuario, come in effetti è quello degli scambi eh, telematici, super protetti, di queste ehm, cifre assolutamente inimmaginabili di miliardi, che sia protetta da una lotta di un movimento antagonista. Eh, ecco, su questo terreno eh, io credo che la riflessione e anche l'azione sia assolutamente necessaria. proprio per cercare di lanciare una controffensiva, ovvero ci stanno dando mazzate da tutte le parti, ormai da almeno 30 anni, è chiaro che se uno pensa solo a parare i colpi, cioè nessuna lotta, nessuna guerra si può vincere se tu non cerchi anche di dargli dei colpi, no? ora un terreno come questo, che è quello in cui veramente sarebbe possibile fare molto male a questi signori, è... Tecnicamente io credo che sia possibile, no chiaramente non è possibile per me che non sono a quel livello ma credo che sia il caso di cominciare a discutere. Sì, non solo, eh, aggiungiamo anche che in effetti eh, da decenni, possiamo dire da, dagli anni 80 ma diciamo anche più limitatamente dagli anni 90 eh, esistono forme eh, di lotta sulla rete legate poi al movimento hacker evidentemente era questo a cui eh, alludevi certamente. Eh, allora diciamo anche qualcosa in più, cosa è successo? Nel frattempo si sono attrezzati, eh, le, gli scambi di cui tu facevi cenno avvengono, come giustamente dicevi te, su reti protette, su reti che garantiscono l'anonimato, che garantiscono tutta una serie di eh, sicurezza, di privacy a chi le utilizza e guarda un po' invece... Questo viene tolto a chi lo fa dal basso, tante volte l'abbiamo eh, affrontato, il problema della privacy dei comuni mortali, cioè dei cittadini e delle cittadine no? e delle impossibilità che noi abbiamo di agire nell'anonimato di fatto e quindi se non si può agire nell'anonimato si va certamente prima o poi incontro alla censura che può avvenire in vari modi, no? lo sappiamo, eh? inclusa anche la reclusione delle persone Tanto per dirne una, perché questi sono reati che poi nel tempo sono, si sono sempre inasprite le pene, no? sono pene molto molto alte in termini anche di anni di, di carcere che, che vengono... Sì, per, per reati di questo tipo paghi più che per un assassino, sì, è sicuro? Esatto, eh, sicuramente paghi, paghi di più de, di chi massacra 100 persone inermi e quindi facciamo anche un pensiero uh, all'esito dei processi in, in Cassazione per Genova che insomma... ci vedono impegnati in una battaglia eh, in questi giorni, la battaglia 10%, per, per cento, che insomma co ben conosciamo e che possiamo vedere su internet, ma tornando al punto, eh, io credo che, che bisogna bisogni guardare um, a questo aspetto, cioè che ci sono pochi che fanno transazioni gravi, grosse, che creano scompensi nel mondo, che lo fanno in tutta libertà, in tutta privacy, nel più completo anonimato, e i e tantissimi 6 miliardi di persone che invece, a cui invece viene negato l'anonimato. Quindi evidentemente sono arrivati ancora prima di noi, cioè questa tua riflessione, mentre tu la fai, loro si sono già attrezzati eh, per poter resistere. Ovviamente eh, chi lavora, eh, chi lotta su questo eh, ce la mette tutta e continuerà a farlo, ma ho, ho paura che i mezzi in campo siano già abbastanza compromessi Sì, io faccio una riflessione forse tipo filosofico eh, se uno guarda la storia dell'umanità in particolare a quello che è l'evoluzione degli armamenti no quindi all'arte della guerra forse arte è un termine insomma troppo onorifico per questa attività umana no quindi però adesso non mi veniva in mente un altro modo per definirla e mh, Non esiste l'arma invincibile, non esiste eh, una, una diciamo un'arma che non possa eh, trovare una sua risposta, no? Infatti l'evoluzione degli armamenti ha provato questo. Eh, persino arrivati all'arma nucleare non si è fermata la ricerca da questo punto di vista e si sono sviluppate nuove armi, nuovi sistemi che ne so, lo scudo antimissile eh, le, le, le, le bombe al neutrone che distruggono le persone non le cose e Probabilmente, cioè e sicuramente purtroppo la ricerca continua ad andare avanti anche perché gli investimenti sono molto forti quindi sono d'accordo sul ritardo però non sono d'accordo sul ritenere che sia impossibile se è vero, come è vero, che è possibile a scopo dimostrativo violare le difese del Pentagono, come alcuni hacker hanno dimostrato, sicuramente è possibile, in linea teorica certo, e quindi certo. lo sarà anche in da linea pratica violare le difese di questi criminali che operano appunto a livello di circolazione delle finanze, ovviamente legalmente loro è tutta posta, infatti legalmente non pagano neanche un centesimo di tasse no? per queste loro operazioni, ma noi sappiamo che la legge è quella dei più forti quindi eh, le leggi ingiuste Persino gli antichi cristiani dicevano che è giusto combatterle, è giusto ribellarsi, quindi non dico niente di particolarmente eversivo, perché lo diceva pure Sant'Agostino, quindi non, certo. non combattere il tiranno, combattere le leggi ingiuste è assolutamente un diritto umano. Ecco, diciamo, per concludere, io dico, è sicuramente un terreno di riflessione, perché in una guerra, ed è sicuramente una guerra, no? A vari livelli, nei paesi del sud... l'anno scorso l'Italia insieme ad altri paesi ha bombardato la Libia e quello è un livello della guerra però la guerra che ci stanno facendo a livello sociale, la devastazione sociale che stanno creando in Europa anche quella si può chiamare una guerra non veniamo bombardati, questo no ma gli effetti diciamo, sulla vita delle, delle persone possono essere assimilati a una guerra allora in una guerra solo difendendosi, solo cercando di eh, andare nei rifugi non potrei mai vincere quindi o ci si arrende a priori o si cerca di restituire dei colpi o di inventarne di nuovi sì, guarda, assolutamente del resto è vero che tecnicamente è possibile violare i sistemi è possibile fare molte cose per farlo oltre alla buona volontà di chi lo sa fare ci vuole anche un supporto che venga dal movimento tutto, lo chiamo così, diciamo in maniera generica, quindi Eh, anche quello che noi facciamo con, con Entropia Massima serve a questo a creare una cultura, una consapevolezza che poi le persone non sappiano fare determinate eh, azioni tecniche è un fatto anche marginale se vogliamo, c'è chi le sa fare e che però vuole giustamente sentirsi anche parte Eh, parte della lotta e quindi anche... Non, non è eh, secondario, è anche un sostegno, no? Un Voglio sostegno. Dire, se tu sei capace di fare una cosa, ma io sono d'accordo con quello che tu fai, anche se non sono capace, in, posso darti un aiuto, no? Sì. Con mobilitazioni, con azioni comuni, con certo. cose che si scrivono, si dicono, creare anche un clima favorevole esatto, a questa cosa. Esattamente, quindi al di là del linguaggio diverso che si può avere, si può superare questo linguaggio diverso conoscendo un po' l'uno dell'altro, no? Diciamo le... Eh, insomma, le, le varie lotte e sostenendole, e poi ricordiamo certamente che per chi vuole cimentarsi con l'hacking, l'appuntamento annuale di Hack Meeting diciamo che Dai, può essere un buon punto di ricordalo. partenza la prossima settimana, nel prossimo weekend lungo da giovedì a domenica ci sarà appunto questo Hack Meeting. Eh, appuntamento diciamo non strano della penisola italica, ma che poi è aperto ovviamente a tutti a livello internazionale. Si svolgerà all'Aquila. si esporrà all'Aquila eh, quindi un territorio ah, giovedì hai detto mm, sì giovedì 18 fra sì. tre giorni no no no, no la, la prossima settimana ah non, non questa quella sì, sì. ok quindi stiamo a, 24, a ridosso, ridosso del de fine mese insomma esatto e interessante fra l'altro un progetto che cito solo questo e poi chiudiamo Aquilix Aquilix cioè la possibilità per i cittadini dell'Aquila di denunciare gli abusi le mancanze, le carenze che in questi anni ci sono state nel dopo terremoto, in maniera anonima, perché c'è anche questo problema, c'è la paura di denunciare. Allora noi forniamo uno strumento, diciamo Aquilix ricorda ovviamente Wikileaks, no? Quindi la possibilità di pubblicare eh, del, delle fonti di cui non si può dire l'origine in maniera anonima e quindi protetta. Ecco, lo, lo vogliamo fare. per il caso specifico dell'Aquila, ecco, quindi come vedi l'anonimato serve, no? Bene, allora chiudiamo che siamo andati un po' oltre, ma eh, credo che la trasmissione mh, tabula rasa questa sera non andrà in onda, e quindi vi salutiamo, vi auguriamo una felice estate per quanto vi sarà possibile, certo i soldi per andare in vacanza sono sempre di meno, e, e... Ci sono tanti problemi, però è anche importante riposarsi, ricaricarsi, avere dei momenti di anche di allegria, no? Di, per cui lo, lo dico con convinzione, anche se spesso abbiamo parlato di catastrofi, di problemi enormi, crisi climatiche, economiche, eccetera, eccetera. Ma insomma, abbiamo bisogno oltre che delle vittorie anche di, di sorridere, no? O, o ridere, mi viene in mente Dario Fo, che anche la satira può essere uno strumento contro il potere quindi anzi, può essere molto efficace va bene, allora grazie ancora per essere venuti nonostante il caldo in questa ultima trasmissione da Radio Onda Rossa, Entropia Massima un saluto all'autunno prossimo e rimanete ovviamente all'ascolto degli 87 e 9 di Radio Onda Rossa